Hej kamrater och välkomna till ND-radio-motståndets röst 88,0. Det är idag söndagen den 20 november. Programledare är traditionsenligt Rickard Karlberg. I dagens program kommer jag att göra köra en special om eh, 30 november, firandet genom tiderna. Vi börjar ju dra ihop sig till årets 30 november och dess Firande. Så jag kommer att berätta om 13 november genom tiderna. Den 30 november 1718 stupade Sveriges konon Karl 12 vid Fredrikshall i Norge. Att Karl 12. död skulle få stor, stor betydelse för utvecklingen i Sverige kom givetvis inte som en överraskning för någon. Spekulationerna kring hur kungen dog om han var offer för en konspiration från den som kom att överta tronen eller om han fallit för fientlig eld har avlöst varandra genom århundrarna. Bilden av koningen har också kommit att variera genom historien. Att Karl XII idag, kanske mer än någon annan tid, blivit föremål för smutskastning och närmast vanvettiga och politiskt korrekta paralleller till dåtiden är knappast något förvånande då Karl XII mer än något annat blivit en symbol för modstyrka och självuppoffring. En symbol, väsens skild från allt vad dagens ledare kommit att symbolisera. Många, även nationella i andra länder, har undrat varför just Karl XII blev föremål för årligt hedrande, till skillnad från riksbyggaren Gustav Vasa som hyllas mer i sjömundan. Reportaget då som har kommit att... Som vi kommer att göra idag om 13 november genom tiderna. Kommer att skildra hur hedran har tagit sin början och hur det utvecklats genom århundradena. För att kungen som symbol för osjälvis kamp mot övermäktigt motstånd. Som symbol för mord och nordiskt rakryggat beteende är givetvis självklar och evig. Konungen har även kommit att symbolisera en solidarisk ledares yttersta offer, nämligen sitt eget liv, vid fronten där han stupade år 1718. Konungen befann sig inte långt bort från striderna i säkerhet utan mitt bland sina mannar i en löpgrav. En man av sina ord är knappast någon överdrift. Till detta fogas givetvis ett levende som tillbraktes i fält utan några särskilda privilegier- annat än fleruniformsbyten än manskapet, till detta fogas de närmast övernaturliga segrarna konungen Rönte före Poltava. Konungens hårda och självuppoffrande leverne var unikt inte bara i den svenska historien, utan också jämfört med övriga länder. och ljus när det smöt utan att törra ett torr du förstod var du nånsin tvungen att ensam gå hem sen du ronar och slagit så främmande men se mig hur kunnig ni låter de skjä mi blunda båda som en blind känner till känns det bra och kärlekar är du stolt är du glad och vad kommer du stå i av idag De flesta er var dumma som få Men några uthav er var värre ändå De såg det som allvar och inte som lek Det älskade, hatade folk som det svek Nu kallar de motståndet ha sett så skrock för jag nu gängen i flott Och de tackar nog er och de skrattar och ler Och den dumhet och feghet som utmärkte er Men ni borde ha vaknat, ni borde förstås Ni borde sätta var, varet, borde satsa Säg mig hur kunde ni låta det ske Ni blundar för det som en lindgassé Känns det bra, kärre far. Kommer du så i fred i Vill ni föda en hel generation av morgondagens Inålders gruppskapelse nu måste vård och jag frågar dig, har du ditt samhälle kvar? Gör du rimligt nu som man och som var? Nu synger tveklar i ansvar ni blivit. Ett kammerat med mitt begrepp nytt. Är du med oss idag och börjar tänka? Genom åren har hedrandet av Karl 12 varierat i omfattning och till utseendet högst märkbart. Den allra första 30 november-manifestationen som arrangerades arrangerades av inte någon mindre än i Sayas Tygnér år 1818 i Lund, precis på dagen hundra år efter konungens stöd i början på december. Vid tiden för konungens stöd fanns fler olika allmännaxsystem. Och 30 november i den gamla kalendern inföll en bit in i december i den nya gregorianska kalendern, något tegener givetvis räknade fram. Tegner hade också dagen till lära författat hjältedikten Karl XII, vilket mer än något annat kommit att forma bilden av konungen, och vars inledning lyder, Kung Karl, den unga hjälte, han stod i rök och damm. Att hundraårsminnet 1818 blev så betydelsefullt kommer sig inte minst av det svidande krigsnedelaget 1809 och att många tankar redan då gick till hjältekonungen och fältherren Karl XII. I takt med att det politiska läget i världen i allmänhet och Sverige Ryssland i synnerhet åter blir allt mer ansträngt vid 1800-talets smitt, Samväxer i studentkretsar en allt starkare nationalism. Även runeberg diktsamling Fenrik Ståls sägner, som utkom år 1848 och skapade en mer tankar kring stormaktstiden och det svenska. Samtidigt ser många med ökad oro på Tsar Nikolaus aggressiva expansionspolitik inte minst i samband med krimkriget som inleds med utvecklande av krigsförklaringen den 27 mars 1853. Samma år den 30 november hålls det första fackeltåget i Lund av Lund studentkår. Detta första fackeltåg från Tegnerstadtyn lägger grunden för en tradition som än idag är i hög grad högsta grad levande och som kommit att prägla 30 november i mer än 150 år. Inte minst i Lund. Det som verkligen lägger grunden för hedrandet i Stockholm är en utrikeshändelse år 1862. Då den ryska regeringen utförde ett dekret att alla minnesfester över ryska militära segrar skulle upphöra. Med undantag av festen över Poltava-seger mot Sverige. Detta väcker en i allmänhet ganska bitter stämning i Sverige. Följande upprop publiceras Aftonbladet samma år. Vid Polt, citat, vid Poltava, hemma, när hemma dess en stor politisk tanke full av betydelse för Europas fria utveckling i sin fortgång och behövde mer än ett århundrade för att slå nya rotskott. Vår östra granne har beslutat att bland sina segerfester ensamt behålla denna. Och den dagen även firas hos oss, dock ej som en sorgefest, inte heller som en utmaning, men som en hyllningsgärd åt de svenska män, vilka med död och fångenskap beseglade sin trohet. Och uppropet var skrevs av Blanche, Lallerstedt, Björk, Solman, Kålinström, Lindström, Herman, Zetterberg, med flera. I uppropet till denna svenska mot pol uppmanades allmänheten att anteckna sig för bidrag till en staty för Karl XII. Över hela landet sker sammankomster. En av initiativtagarna till denna insamling var just Aftonbladets redaktör August Solman. 1864 tillsätts en kommitté för att bestämma utformningen och få statyn klar till 150-årsdagen om Karl 12. stöd. År 1866 vinner Johan Peter Molin tävlingen och 1868 står Statinplanen enligt klar att visas. I'm yeah. yeah. att du ens ett till världen att lära. Till Sverige hände så och landet kärt, och kriget för i världen. Det som nu utspelar sig är säkerligen en av 1860-talets märkligaste händelser. Alla är förväntansfulla inför invigningen, många har varit med och samlat in pengar, både hög som låg. Karl 12 är populär och hyllad, alla vill vara med. Kommittén för Karl 12 monumentet i Stockholm hade inför invigningen låtit bygga två läktare– en väster och en öster om statyn för de speciellt inbjudna hedersgästerna. Det är dåligt ödestigra inträffar som närmast samtida källor kommit att uttrycka det. Citat. Men då lät då myndigheterna obetänksamt förleda sig till en åtgärd. Slutcitat. Myndigheterna låter nämligen en enskild privatperson en viss byggmästare Nilsson uppföra en tredje läktare norr om statyn. Tvärs över torget mellan körbanan och statin. Härigenom blev helt plötsligt den planerade folkfesten en tillställning som folket utstängdes från. Den 28 november samlades större folkhopar som så, så smått började förgripa sig på den förhatliga läktaren. Slutcitat. En livgardesvadron och ett par fotgardeskompanier tillkallades till platsen. Upprorslagen lästes upp, därefters gjordes infanterikocken mot folkmassan. Även om skarpa skott var förbjudna sparade man enligt uppgift inte på sabelhuggen, något som rönt omfattande kritik. August Srinberg påstod senare att den hade varit där och kastat sten. har fortsatte även under kvällen den 29 november, med stor brutalitet, kommitténs ordförande, sprängporten, lyckades övertyga kungen om att få riva den hatade läktaren. Dock krävde kungen att om detta skulle ske, så var det natten till måndagen den 30 november som gällde. All uppståndvis och bråk kring läktaren tog hårt på August Blanche som på väg till evanemanget kände sig illa illamående och i behov av att vila. Han svängde av från marsvägen in på apoteket Ugglan och avled där nästan omedelbart i hjärtinfarkt. 13 november-manifestationerna det året blev trots allt lyckade, även om Blanches död la sordin på stämningen. Parader, marscher, kanonsalluter, en kör på 700 sångare sjung melodin, hjältar som bedien. Hela Stockholm dominerades av Kalen 12-manifestationerna, till och med teatran uppförde pjäser som handlade om konungen. År 1889 lyckades de radikala studenterna driva igenom att stoppa traditionen med fackeltåget i studentkårens regi då dessa upplever det som ett politiskt ställningstagande. Thank you. Så fortallt att boten på Nordland är jord Skal han förtrålat men utgörd man i hennes brand och från Han ristar i jorden med runor av blod, vad han först då på riktigt förstod. Till 30 november under 1900-talets första hälft då. 1920 till 21 stärktes de nationella krafterna, men studentkåren ville dock fortfarande inte ta ställning för arrangemanget och 30 november-föreningen bildas. Under 30- och 40-talen ökar antalet deltagare kraftigt, då de nationella krafterna i samhället kulminerar. 1939 är det det största tåget någonsin då enast till och med höger- och vänsterstudenter i Lund och tågets paroll är för Finlands sak i kriget. Efter andra världskriget avtog manifestationerna i omfattning och 1951 somnade 30 november föreningen in och blev inaktiv. 30 november under 1900-talets andra hälft då. Under 60-talet håll... Högtidlig hållandet vid liv i Stockholm, men det är i liten omfattning relativt i skymundan. 1963 deltar Lars Hultén i firandet i Stockholm och 1965 återupptas traditionen i Lund med Lars Hultén i spetsen för de nationella studenterna. På 70-talet organiserar Narva förbundet Hedrandet som huvudarrangör i Stockholm även om alla deltagande, nationella organisationer och samfund har rätt att ha sina egna fanor. Den solkorsprydda fanan från Nordiska rikspartiet vajade sida vid sida med det övrigas, vilket de många upplevdes som närmast surrealistiskt med tanke på det rådande politiska klimatet på 70-talet. Mot mitten av 70-talet kulminerade det organiserade hedrandet i Stockholm- heter också från denna tidsepok som Karolinerbilden är tagen. Med 18 uniformerade Caroliner utrustade med värjor, med sköter, stor fanborg och musikkor är hedrandet i Stockholm så utmanande att vänstern inser att detta börjar bli en motpol mot den kommunistiska samhällsordningen. Kommunister och vänstermedia sätter press på Skansen och olika museer att inte hyra ut Karolineruniformer och musköter till Narvaförbundet. Men Narvaförbundet ger sig inte. Det ett år makten verkligen trott sig ha stoppat Karolinermarschen visade sig att Värnerön från Narvaförbundet egenhändigt låtit sy upp uniformer och på aktion för egna pengar ropat in tre musköter. Dessa paraderas sedan mera i täten på marschen och etablissemanget tas på sängen. I Lund arrangerar 30 november-föreningen fackeltåg så gott som varje år. Mot dessa lyckade och välorganiserade marscher växer ett hat och en avsky upp från den insomnade vänsterrörelsen. Det blir uppenbart att vänstern inte enbart tänker ägna sig åt opinionsbildande verksamhet, utan att genom aktioner ta gatorummet, som vänstern ser som ett konkret fysiskt rum, som måste erövras. Därefter kalkulerade man ganska öppet med att successivt pressa gränserna åt vänster och slutligen tränga undan all nationell opposition. Den framväxande skinskallig kulturen som i mångt och mycket var en klar ungdomsproteströrelse mot det mångkulturella samhällets införande växer kraftigt under denna tid. Utrustade med kängor, amerikanska flygajackor och rakade skallar. Börjar denna anarkistiska del av den nationella rörelsen försvara den mer välorganiserade men numerärt mycket svagare delen av rörelsen. Samtidigt växer en mediaproducerad och socialdemokratiskt influerad motrörelse fram mot skinskallerörelsen som först samlas under parollen Stoppa rasismen. Organisationen utgjorde en samhällsfarlig överbryggning mellan vänsterintellektuella, kriminella invandrargäng, socialdemokratiska organisationer och missanpassade ungdomar i så kallade kickersgäng. Denna organisation bidrog väsentligt till ett ökat gatuvåld med en minskad yttrandefrihet som följd. Samtidigt växer de första försöken till moderna nationella partibildningar fram ur de gamla opinionsbildande paraplyorganisationerna som Sveriges Nationella förbund, Nationella alliansen och Bevara Sverige svenskt. Först ut är Sverigepartiet, Sverigedemokraterna och så småningom Nationaldemokraterna, men då är vi redan inne på 2000-talet. Stoppa rasismen som organisation kulminerade på många sätt år 1987 då en huvudad pöbel med polisens hjälp stoppade Sverigepartiet sedrande 30 november 1987. I Stockholm stoppade kommunistermanifestationen 1983 och 1988 urartade manifestationen i Stockholm med 180 och gripna. Hey. and doro. Med 90-talet kommer då AFA och nationalistiska partier vilket resulterat i våldsamma kravaller. När så stoppar rasismen beroende på inre splittringar undermineras driver organisationen allt mer ut i en allmän populistisk kamp och propagerar för att få kvar fler invandrare i Sverige och mot påstådd diskriminering i näringslivet, frågor man kunde driva även utan aktivister. Socialdemokraterna sökte också kapa åt sig frukten av det gemensamma arbetet med statligt finansierade antirasistkampanjer som rör inte min kompis. När det stod klart för de mer våldsbenägna kriminella vänstergrupperna som väcks fram under kravallåren att stoppa rasismen inte längre kunde utverka någon auktoritet, såg man chansen att ta saken egna händer. 1981 bildades en så, en så kallad antifascistisk arbetsgrupp i Stockholm, och den 30 november använde för första gruppen namnet AFA om sig själva. Det genomförde det året en blockad av Karl XII torg, men det långsiktiga priset blev högt. Vänsteranhängare med samhällsförankring och eller kopplingar till den socialdemokratiska rörelsen försvann successivt. Detta ledde till att de som hade möjlighet att koppla ihop de olika grupperna försvann successivt under de följande åren och de kriminella och ofta våldsamma invandrargängen återvände snart till sin vanliga verksamhet. Kvar fanns en våldsminne i en anarkistisk sekt. Och konsekvenserna visar inte minst under 2000-talets början. Sverigedemokraterna går nu in som arrangör i Stockholm, men tvingas in på samma väg som Narvarförbundet. År 1991 är Sverigedemokraterna för första gången arrangörer till en demonstration den 30 november, till deras samling sluter en broklig skara på 700 personer upp, och stämningen är hög. På väg till Kungsträdgården gör polisen halt och kräver att Sverigedemokraterna ska gå till Riddarholmen istället för till statyn i Kungsträdgården som tillåtits ockuperas av tusentals motdemonstranter. SD följer polisens anvisningar och går till Riddarholmen. Men SDs demonstration utgörs till mycket stor del av oberoende och skinskallar. Dessa accepterar inte polisens direktiv, utan spränger poliskedjorna och kanske en av Stockholms värsta kavaller i modern tid utbryter. I Lund natten till den 30 november skjuts en 23-årig nationalist vid namn Mikael Kruselli i el av civilpolis. Manifestationen blir orolig. I Lund och motdemonstranterna tar hjälp av inre anarkister från Danmark för att stoppa fackeltåget. Även 1992 demonstrerar SD Stockholm, men med ett betydligt lägre antal, cirka 150 stycken. Både SD och Sveriges nationella förbund tillåts lägga kransar vid statyn, men oorganiserade stoppas vid Strömbron. Det året hade motdemonstrationen närmast kommit att domineras av hundratals professionella bråkmakare med träpåkar, gatstenar och knivar. Det hela urartade, kravallerna drog sig upp mot Östermalm, där polisen ringade in det nationella vid stadion och bussar ut dem staden. Dock visade det sig vara ett misstag från polisens sida att, Kvällen slutar i ett ställningstryg mellan anarchister och polis där flaskor och stenar haglar över polisen. Vad? Avakia varjer nu. Kroppen din själd visar henne att det du och du är det vikinga hemmet med dig. Det skattade skunket i och du frågar kia vad fan. Det Polisen får därefter direktiv att sätta stopp för större 30 novembermanifestationer och med poliskommenderingar ofta fler än demonstranterna ringas de nationella in. 1994 ringas SDs icke-tillståndsgivna demonstration in av hundratals poliser på Strömbron och bussas från platsen. Bo Nilsson som ledde demonstrationen vägrade acceptera den behandlingen och kränkningen. Men uppmaningen, citat, nu gör vi som Karl te framåt, slut citat. Han misshandlades och skreps grep, av polisen och dömdes senare till Böter för uppvigling. Under dessa år flyttar narva förbundet in i Riddarholmskyrkan, kyrkan. Detta är möjligt för att denna inte tillhör svenska kyrkan utan lyder direkt under kungen. Under resten av 90-talet hålls hedrandet av Narva-förbundet med Karoliner in i kyrkan och några motdemonstranter syns knappast till. SD har sedan mitten på 90-talet genom avståndstagande förlorat det oberoende gatuaktivisternas stöd och får allt svårare att anordna manifestationer i Stockholm. Någon egen gatuorganisation förfogar man inte över. Partiet håller dock liv i 30 novembertraditionen, men hamnar år efter år inspärrade på Riddarholmen bakom poliskedjor. Under dessa år är det enbart stillastående torgmöten med partipolitiska tal som erbjuds. Dessa lockar endast i 30-tal åhörare. Ett stort problem för dessa manifestationer var att enskilda intresserade inte gavs möjlighet att ta sig in till mötena. Enskilda smågrupper tvangs ta sig fram till och genom avspärrningarna på egen hand. Under dessa år samlar inte motdemonstrationerna någon större numerär. De stora breda koalitionerna är brutna och mindre grupper av subkulturella och våldsbenägna anarkister dominerar. Men dessa striker omkring utanför avspärrningarna för att hindra folk att delta något polisen är Relativt ointresserad SD förlägger sina möten utanför Riddarholmskyrkan tidsmässigt Så att åhörarna därefter kan gå in till Narvaförbundets hedrande in i kyrkan Men så 1999 har något hänt i kulisserna Och helt plötsligt får Narvaförbundet veta att man inte längre har tillåtelse att vara i kyrkan Kanske har resonemanget varit att det är ett bra läge men endast ett litet antal in i kyrkan att lägga ner det helt, så att inte 30 november blossar upp på nytt. I Lund sätts demonstrationsrätten ur spel genom ett samarbete mellan kommunen och polisen. Kommunen ser till att söka tillstånd på olika torg, så att polisen som svepskäl kan hänvisa till att dessa är upptagna. Men ibland glömmer kommunen att ansöka och då får vi diskret påminna dem om att det är dags. Enligt polismästare Holger Adner. 2000-talet och det återuppväcker traditionen. Efter att den nationella rörelsen vant sig av med att manifestera på gatorna i Stockholm och allt som oftast gömt sig bakom att polisen inte ger några tillstånd för gående marsch så bestämdes ändå år 2002 att faktiskt genomföra en längre marsch. Med en nybyggd modern gatorörelse marscherar över 200 personer mot riddarholmen. Den första delen av tåget startar från Kungliga tekniska högskolan och marscherar förbi stadion, vidare förbi dramaten och ner till riddarholmen. Året därpå samlas en järv skara på 250 aktivister på Maria-torget mitt på söder, och marscherar hela vägen mot Riddarholmen med svenska fanor i täten. 2004 års mars genomförs med trummor, fanor och facklor från Karl Johans torg vid Slussen till Riddarholmen. Även andra nationella organisationer genomför torgmöter både i Stockholm och Lund, ett par hundra anarkister samlas borta vid Östermalmstorg, Oförmögna att kunna störa den hedervärda tillställningen. Traditionen och minnet av Karl e lever vidare och glöm inte det inför årets 30 november firandet. Vitenhala ut till hindrat med säker hand. Så som Basa beräkte utländsk makt ut från vårt lagarland. Så det är jag mina vänner, det var, då, var jag, då var jag klar med dagens 30 november-special Och våran tid för idag börjar ju gå mot sitt slut Jag vill innan vi slutar idag att eh, än en gång slå ett slag för den nya nationell idag, nummer 14 Som har lämnat pressen och nått prenumeranterna Och du som inte har en prenumeration Teckna det ännu. Se till att skaffa det än. Och nu passa på nu för att ifall du värvar en nationell idag prenumerant så får du skivan Fest på Valhall. Bli bland det 51 första att värva en helårsprenumerant så bjuder vi på den populära skivan Fest på Valhall värde 120 kronor. Skivan är en klassiker. En samlingsskiva med Odins änglar. Heimdall och mörby Innehåller också en hel del sällsynta och svårfunna låtar. Så ring till vänner och bekanta och erbjud dem en tidning med nyheter du aldrig får läsa om i vanlig media, skriven som värvat dem och kontaktuppgifter på inbetalningskortet. Dina vänner kommer garanterat att reagera över innehållet, ...och säkert fråga sig varför det aldrig skrivs om detta i de etablerade tidningarna. På köpet får du musik som stärker den nationella självkänslan... ...och manar till engagemang för det svenska folket. Vill du komma i kontakt med oss på Radio ND motståndets röst 88,0... ...så kan du skriva till Nationaldemokraterna Box 42021...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 till nästa gång, kamrater, skjut om er och le väl!